Зовсім таке, як у передпокої їхнього змарком помешкання. Чи не звідси змалював дизайнер? Видивлялась у сторінку з фотографією довго й тупо, аж поки не здалось, що бачить себе у цьому паперовому свічаді, і тріщину, що перетинає скло, наче блискавка, наче ніж гільотини. Ні, не можна, не можна дозволяти собі так розпускатись. З Маркіяном усе гаразд. Їхні стосунки міцні, стабільні, як говорять політики, ніщо не передвіщає грози. Марк ставиться до неї з такою ж ніжністю, як і раніше. Він чесна людина, і він не може брехати. І він занадто простий для цього, нездатний на інтриги, підступи. Валії здалось. Це була справді ділова зустріч. Валька мучиться сама і хоче, щоб іншим теж не спалось спокійно. Так вирішила Антуанетта і спробувала відкинути хижу підозру, що загніздилась у грудях. У спальні щось заворушилось. Я прокинулась і хочу їсти. У відчинені двері присунулась голова із білявим волоссям, що стерчало на усі боки. Мабуть, валі відпустило трохи, з полегшенням подумала Анета. «Поїдемо у ресторан. Найкращий!» Гукала Валентина з ванни, перекрикуючи шум води. «Нехай не думає, що я переживаю!» Вже в машині Антуанетта запропонувала. «Поїдемо в Лондон!» Валентина зиркнула із розумінням і повернула кермо на потрібному повороті. Антуанетта переступила поріг ресторану з виразом байдужої зверхності. Вона вміла напускати на себе цей королівський вигляд. І він личив їй, не здавався недоречним, позиченим. Навіть вертикальна зморшка побіж побіжбрів, яку, на жаль, не могли знищити навіть дорогі та ефективні креми, лише додавала їй величі і майже загрозливого виразу. Навіть метр Дотель кинувся попервах саме до неї, а не до Валентини. «Що бажають, пані? Столик у загальному залі, в кабінці?» «В загальному», – кинула зверхню Анета. Поки Валя замовляла обід, Антуанета оглядала зал. «Що ж, непоганий інтер'єр. До Лондона, правда, як до Києва пішки, але на безріб'ї може бути». Валентина займалася іншим. Вона прилаштовувала на сусідньому стільці – «Свою звичну білу сумочку». Сільця довелось присунути ближче, на віддаль витягнутої руки. «Навіщо це тобі, Валюшо?» зітхнула Анета. «Потрібно. Ти навіть не уявляєш, наскільки потрібно. Раджу і тобі завести. Хочеш, перевезу з Німеччини. Там вони продаються». «Що, вільно продаються?» засумнівалася Антуанета. «Так». «Газовий пістолет може придбати для самозахисту кожен громадянин вільної Німеччини», – звела брову до гори фрау Даугель. «Так у тебе ж не газовий. Він стріляє кулями, наскільки мені видомо». «Уяви собі, зовсім не важко переробити цю стрілялку на таку, що випускатиме кулі. Є у Мільці, в Тернополі». «Навіщо?» «А навіщо мені труїтись нервово-паралітичним газом?» – нечем не відповіла запитанням на запитання Валя. «Газовий пістолет виплює газ, який розповсюджується в усіх напрямках, дорога моя неточко. Дістається нападникові, але й той, хто захищається, може постраждати не менше, особливо якщо на близькій віддалі. Часом знаходять два майже трупи. А куля, вона має певну адресу». «Адресу? А помилитися адресою вона не може? Теж мені, снайпер!» «Ой, дограєшся ти, Валюшко!» Криво усміхнулася Антуанета. Вона розуміла безглуздість цього спічу за роззброєння вагітних жінок. «Валю не переконаєш?» «Особливо тепер, коли вона вже випробувала ефективність такої відповіді на загрозу, і готова використовувати свою стрілялку стільки, скільки вважатиме за потрібне. Пістолет у сумочці для неї зараз замість валеріанки. Заспокоює, дає певність. А от і вона, промовила наче між іншим Валя. Хто? Удала, що не зрозуміла Анета. Та, кого ти чекаєш? Вона зайшла, немов до себе додому. Скинула на руки обслусі довге чорне пальто із розкішним хутряним коміром. Не одна. Довкола юрмилося четверо чи й більше чоловіків.